Його віншувала висока, пласко гора. У рогощі бабки називали її по-різному – і краснуха, і лиса, і холодна. Колися, як ще ми вірили у відьом, тамочки відьми збиралися, витанцьовували. «А тепер, що, уже не вірите?» – допитувався я. Тепер уже люди ні в Бога, ні в чорта не вірять. А відьми, вони тепер усі в телевізорі, щовечора вигуцують, цицькі і нам дурним показують. На що їм теперечки тілисі гори здалися? «Так, що ви хочете?» – підхоплювала розмову інша бабка. «Як раніше, що мій дід розказував, відьмам руки одрубували і в ставках топили». А їм, за тую телевізію, лопатами грушву у приполи сиплють. Гора виростала в очах моїх, заповнюючи собою небесну просторінь. Наче не ми летіли над нею, повільно й мовчазно. А гора стрімко насувалася на нас. Ріка тут підступала до самого пагорба, обривистого, прямовисного, як скеля. І чорний у тіні від гори туман клубочив довкола підніжжя. З туману проступали схожі на моторошні руїни глиняні глиби. У рогощі біля крамнички балакучі бабки розповідали, що минулого літа тут привалило сувом рибалку. Скибища глини, химерно вирізблені дощами та вітром, схожі здаля на велетенські зуби, Висіли на одвісній кручі, опорізуючи її, ладні просунутися вниз одне найменшого поштовху. Два сторчакуваті роги стриміли з пласкої голови пагорба, один геть чорний, інший висвітлений місяцем, сріблясто зелений. Нижче трав'янистої корони темніли глибокі, ямкуваті очниці. Гострий глиняний гребінь, Спадисто горбатів у бік ріки Над разками зубів скибищ. Від лисої гори віяло все пронизливішим холодом. Тіло моє крижаніло в її вогкому морозному диханні. Щасливе відчуття легкого, Безшелесного ширяння в просторі І часі безслідно минало. Тяжка тривога, Паралізуючий страшок наповнювали душу. А ми уже підлітали до семісінької кручі. Уже гора висіла над нами, затуляючи небо. І раптом глиняна голова вирухнулася, блимнуло червонясте світло в очницях, і я почув з полоханою душею хриплий з-під землі голос. Готовий ти бути навіки моїм, «Присягнися мені, прокляни того бездару, якого ви, люди, маєте за Творця світу, і я впишу тебе до своєї книги, і всі земні радощі будуть твої!» «Ні», – вихопилася з душі моєї. «Останнім зусиллям волі я шарпнувся з обіймів балерини, вирвав руку і перехрестився, так, як навчали мене в дитинстві мати». На печі, за коменом, потайки одневіруючого, справді, ані в Бога, ані в чорта, насмішкуватого батька. Тієї ж миті очниці у погасли, обійми балерини розімкнулися, вона рвонулася у небо, а я каменем полетів униз. Слідом падали, відшахнувшись від кручі глиняні скибища. Усе те тривало одну єдину мить, але в пам'яті моїй вона розтяглася на довгі хвилини. Я розумів, що зараз розпластаюся на мілководді, а на мене упадуть глиби глини і навіки похоронять. Ніхто і не шукатиме мене тут, як ніде інде. І не страх смерті, не жаль за життям земним з усіма його радощами – струсунули душу мою а гостре усвідомлення що я мусив ще щось важливе зробити у цьому житті і не зробив господи навіщо ж ти покликав мене у мою самотність на мій острів можливо волання до бога людей моїх майбутніх пацієнтів яким я продовжу земні дні їхні допомогло мені я сповідаю що в світі не існує окремішньо минулого і майбутнього. Усі часи, як і простір, сплетені в нерозривний клубок. Я розпросте руки, наче крила. Балерина мала рацію, коли казала, літати дуже просто, а варто лише повірити, що ти здатен літати. Тієї ж миті глибище глини гухнули у мілководдя біля підніжжя лисої гори. Вода виплеснула з-під них широким серпантиновим віялом, але мене дістали самі бризки. Я летів, розпростерши руки, крізь білий прошитий місячними променями туман, поки тіло не торкнулося берега. Я був геть виснажений, не мав сили вертатися до землянки. Найщилий свої гори, в березі, стояв дерев'яний причалик, від нього тягнулися угору труби, звідси рогощани подавали на поля воду. Я вибрався по сходнях на причалик, ліг горілиць на вогкі дошки, і забувся у рятівному сні. Прокинувся від спеки, сонце уже висіло в зеніті, дошки причалу були сухі і гарячі. Так глибоко і довго я вже давно не спав. На середині Дніпра ловці сумів били об воду дерев'яними калатайками. Я поплуганився вздовж берега у бік жолудівки. Шлях перетнула лиса гора, що гострим рогом стриміла над водою. На її плескатім шпилі росли дві дикі грушки, що вночі здалися мені настрашеному рогами. Я підгорнув штанини, і подибав по мілководдю, по підкручею. У підніжжі громадилися величезні глиняні глиби. Отже, суви тут справді траплялися. Вода, збурена вітрами і теплоходами, підмивала берег. Звичайно, усе те, нічне, мені примарилося, привиділося, наснилося. І тільки. Не було балерини, не було польоту крізь місячну ніч. Не було нічого, що виходило б за рамки звичайної земної реальності. Лиса гора справді нагадувала голову страховиська. Напівлюдини, напівзвіра, навіть середня. Що вже казати про ніч? Я вже обминав глиняну скелю, коли побачив на дні ріки, міжглибищ, знайомий гребінець. Це був гребінець моєї Таїси. Я занурив у воду руку, впевнений, що це знову мені привиджується. І щойно вода сколихнеться, видіння зникне. Але гребінець, вирізблений, найвірогідніше із мамонтового бивня, перламутровим півмісяцем уже світився на моїй долоні. Отже, це не був сон. Це не було видіння. Усе, що відбувалося зі мною минулої ночі, відбувалося насправді. Потрібен був час, аби до цього звикнути. Розділ п'ятий. Балерина не з'являлася три дні і три ночі. Час зупинився. Габотік повільно, як мед із бідона – «Гіркий мед! Я не міг примусити себе думати про щось інше, тільки про неї, про свою Таїсу, свою і не свою. Це вже була хвороба, кара Божа. Я пестив пальцями і цілував її гребінець, наче закоханий школяр, якому рідна і парта, за якою сидить обраниця юного серця». Державно гребінця було широке, округле, завершувалося схематичною голівкою жінки з довгим волоссям і двома отворами замість очей. Посередини кістяної пластинки сім знаків, схожих на ті, що й на знайденій мною чаші. Насічки були ледь видимі, навіть під яскравим сонцем. Уночі з очей жінки золотіло місячне світло. Я, боже волію, ходив на пасіку, але й на пасіці балерини не було. Перепливав озеро, забирався на кручу, з якою ми злітали. Лягав на трав'яне ложе. Гора пахла чебрецем. Це був запах таїси. Він мене переслідував. Поки лежав на кручі, високо в небі ширяв колами шуліка. Уночі над землянкою безшелесно ковзала сова. Сороки знову з'явилися біля землянки і супроводжували мене, куди б я не брів. А балерини не було. Третього дня, уже в надвечір'я, до землянки прилетіла ворона. Я вечеряв за столиком на терасі. Ворона опустилася на усокір по той бік яру. Зосокора прилетіла на акацію. погойдалася на гілці, пильно стежачи за мною, відтак виписала над терасою еліпс і сіла на край столу. Геть чорна, з металевим блиском, лише навколо дзьоба і над ніздрями біла окрайка. Я їв свій традиційний гороховий суп, без хліба. Хліб скінчився, навіть сухарка не залишалася але не йшов дорогощі, надіючись, що осьось з'явиться балерина. Була у нас із нею домовленість про поїздку в неділю на базар. У мідному кухлі пахуче парував на стій і страв, біля кухля лежав рафінат. Я полюбляю чаюватий в прикуску, як мій покійний батько. Ворона бочком, не зводячи з мене чорного ока, пострибала до рафінаду, вхопила шматок.